Мабуть, люди діставалися з пляжів та заміських ділянок. «Куди ми їдемо?» – подав голос Якубович після тривалої мовчанки, коли ми звернули на вузьку асфальтовану дорогу, яка в'юнилася між високими соснами. «На дачу. Там можна відпочити, виспатися. І там ми будемо в безпеці хоча б у відносній».